Doi la lumini Doamne, cu boltul lui de ură, vrăjmașul ne-a lovit, când tu iubirea dulce, în fagurii din cuget, cu dor ne-ai dăruit. Doamne, cu îngerii iubirii, tu calea ne-ai păzit și limba minții noastre, cu slava tainei tale, tu ne-ai încercuit. Doamne, cu pietrele credinței, biserici ți-am zidit, și cu nădejdea noastră, icoanei zugrăvit. Doamne, cu plugul rugăciunii, tu mintea ne-ai arătat, și cu sămânța faptei un rod am semănat. Doamne, cu nuna cea de spini, pe minte am purtat, când crucea rugăciunii s-o ducem, tu ne-ai dat. Doamne, prin bezna cea din patim, lumina ai strecurat, și zorii lumii tale în minte i-am luat. Doamne, în liniștea lucrată, adânc fără sfârșit, ieșirea din robie, tu ne-ai agonisit. Doamne, când flacăra iubirii din noi ai izbucnit, la cerul slavei tale, nadejdea ne-ai suit. Doamne, când plânsul rugăciunii de tot ne-a biruit, Lumina Ta cealină în noi a poposit, Și lacrima amară în ochi ni s-a iubit. Doamne, când cupa conștiinței în noi a strălucit, Din zale un râu de aur să curgă s-a pornit, Când doina cea de jale din inima țâșnit. Lacrimă pentru crucea neamului, Doamne, o doină de jale ți-am cântat, Când crucea neamului ne-am purtat, Și o cunună de spin drept răsplată ne-au dat.